14 Сюзен обхопила мене за шию і притягнула мою голову до себе, щоб поцілувати. Що ж, поцілунок був... <кхм> був надзвичайно цікавим, бездоганно пристрасним, безоглядним, без жодного сліду сорому чи вагань. Або, в усякому разі, не з її боку. Через хвилину я відірвався від неї. Мої губи свербіли від інтенсивності, а вона дивилася на мене палаючими очима. — Візьми мене, Гаррі. Я тебе жадаю. — С'юзен, зараз це не дуже гарна ідея, — відповів я. Зілля добренько так її бахнуло. І не дивно, що вона оговталася від жаху настільки, що змогла повернутися на сходи і вистрілити з демона з мого пістолета. Зілля настільки послабило її заборони, що, мабуть, притупило і її страхи. Пальці С'юзен блукали, а очі блищали. — Твій рот каже ні, — промуркотіла вона. — Але це говорить так. Я підвівся на пальці ніг, ковтнув, намагаючись утримати рівновагу, і водночас прибрав її руку з себе. — Ось він! — «Завжди говорить щось дурне», – сказав я їй. Вона, схоже, була не сповна розуму. Зілля підштовхнуло її лібідо до суїцидального пориву. «Бобе, допоможи! Я застряг у черепі», – сказав Боб. «Якщо ти мене не випустиш, я нічого не зможу зробити, Гаррі». С'юзен встала навшпиньки, щоб вкусити мене за вухо, обхопило своїм струнким стегном одне з моїх, почала скиглити і тягнути мене на підлогу. Рівновага моя трохи похитнулась. Трифутового кола було замало, щоб у ньому можна було займатися боротьбою, гімнастикою чи дечим іншим, не залишаючи нічого, що стирчало б для демона, який чекав на мене, щоб з'їсти. «Друге зілля ще там?» – запитав я. «Звичайно», – сказав Боб. «Я бачу, де воно впало на підлогу. Можу тобі підкинути». «Добре», – сказав я, хвилюючись. «Можливо, ще вдасться вибратися з цього підвалу живим». «Я випущу тебе на п'ять хвилин. Я хочу, щоб ти допоміг мені, кинувши зілля». Ні, босе. Сказав Боб шалено веселим голосом. Ні? Як це ні? Я отримую цілодобовий вихідний або нічого. Чорт забирай, Боб. Я відповідаю за те, що ти зробиш, якщо я тебе випущу. І ти це знаєш. Сьюзен прошепотіла мені на вухо. На мені немає білизни. І спробувала зробити щось схоже на борцівський прийом, щоб повалити мене на підлогу. Я похитнувся і ледве встиг відштовхнути її. Очі демона звузилися, і він звівся на ноги, готовий стрибнути на нас. «Боб!» – закричав я. «Ти слизька, тварюка! Спробуй прожити в кістлявому старому черепі кілька сотень років, Гаррі. Тобі б теж хотілось хоч раз відпочити!» «Добре!» – погодився я. Серце підскочило до горло. Я знову похитнувся. Гаразд, тільки переконайся, що ти дістанеш мені зілля. У тебе є 24 години. Просто переконайся, що ти його зловиш, відповів Боб. І тоді з обох очниць черепа в кімнату хлинув потік помаранчевого світла. Воно довгастою хмарою пронеслося над пляшкою із зіллям, що лежало на підлозі в дальньому кінці лабораторії. Підхопило її і жбурнуло в повітря, прямісінько до мене. Вільною рукою я зловив його, покрутив секундочку і впевнився, що не випущу. Помаранчеві вогники, що були духовною формою боба, станцювали невеличку джигу, а потім зі свистом злетіли по сходах і вилетіли з лабораторії, зникнувши з поля зору. «Що це?» Спитала С'юзен, витріщивши очі. «Ще один напій!» Сказав я. «Ну, мо, випій зі мною. Думаю, я зможу прикрити нас обох і витягнути звідси». «Гаррі!» Сказала вона. «Я не хочу пити. Її очі мерехтіли. Я зголодніла. Мені спала на думку ідея. Як тільки ми це вип'ємо, я буду готовий» і ми одразу кинемося в постіль». Вона туманно подивилася на мене і посміхнулася, залісно і радісно водночас. «Ох, Гаррі, до дна!» Її руки майнули до зілля, і я підстрибнув, ледь не впустивши пляшку. Ще більше шампуню з волосся потрапило в мої вже палаючі очі, і я заплющив їх. Я відцьорбнув близько половини зілля, намагаючись не звертати уваги на смак газованої води, а решту швидко передав С'юзен. Вона ліниво посміхнулася і випила його, облизуючи губи. Щось загуркотіло в моїх кишках. Тремтливе, хитке відчуття, що ширилося назовні, вгору через легені, по плечах і вниз по руках. Воно також спустилося вниз, по стегнах в ноги. Я почав неконтрольовано трястися і тремтіти. А потім я просто розлетівся на хмару з мільйона мільярдів крихітних шматочків гаррі, кожен з яких мав власні відчуття. Кімната була для мене не просто квадратним, захаращеним підвалом, а візерунком енергій, згрупованих у певні форми і способи використання. Навіть демон був лише хмарою частинок, повільною і щільною. Я оминув цю хмару, злетів через отвір у стелі і потрапив назовні, в бурхливий візерунок бурі. Це тривало секунд п'ять, а потім сила зілля вичерпалася. Я відчув, як усі маленькі шматочки мене різко зібралися до купи і врізалися один в одного з немислимою швидкістю. Це було боляче до нудоти. Щось на кшталт потужного удару не з якогось одного боку, а з усіх одночасно. Я похитнувся, опустив свій посох на землю і відчув, як дощ обрушився на мене. С'юзен з'явилася поруч зі мною за мить і швидко бахнулась назад на землю під дощ. О, Боже, я почуваюся жахливо. У середині квартири демон лютував, несамовитим беззвучним шипінням. Я чув, як він шалено вирує всередині. "Ходімо", сказав я їй. "Нам треба забиратися звідси, доки він не допетрав шукати нас зовні". "Мені погано", сказала вона. "Я не впевнена, що можу ходити". "Ти змішала зілля", сказав я. "Таке трапляється!» «Але нам треба йти! Швидше! Сьюзен, вставай і за мною!» Я нахилився і підняв її на ноги, щоб опинитись подалі від квартири. «Куди ми йдемо?» – запитала вона. «У тебе ключі від машини!» Вона поплескала сукню, ніби шукаючи кишені, а потім ошелешено похитала головою. «Вони були в кишені пальта!» «Тоді підемо пішки!» Куди? «На Рейдінг Роуд. Її завжди затоплює, коли йде такий дощ. Води буде достатньо, щоб залити цю штуку, якщо воно спробує нас переслідувати». Вулиця всього за кілька кварталів звідси. Холодний дощ лив відрами. Я був голий, мене тіпало, а в очі потрапляло все більше мила. Але, принаймні, я помився. «Що?» – пробурмотіла вона. «А що з ним зробить дощ?» «Не дощ, проточна вода. Вона вб'є демона, якщо той спробує перейти її після нас», – терпляче пояснив я. І сподівався, що зілля, змішавшись у її шлунку, не зробило нічого незворотного. Нещасні випадки траплялися раніше. Ми йшли з хорошою швидкістю, враховуючи всі обставини, і під проливним дощем здолали, мабуть, ярдів сорок. Залишалося небагато. — О, от це добре, — сказала вона, а потім забилася в конвульсіях і впала на землю. Я спробував її підняти, але я надто втомився. Руки вже надто заслабли. Я мало не впав разом із нею. Вона перекотилася на бік і лежала так, жахливо блюючи, спустошуючи себе до порожнечі. Грім і блискавки знову загриміли навколо нас, і я почув різкий тріск, коли порив бурі пронісся біля дерева неподалік. Я побачив яскравий спалах, а потім приглушений палаючих гілок. Потім подивився в тому напрямку, куди ми прямували». До затопленої редінг роуд яка врятувала б нас від демона, було ще тридцять ярдів. — Я не думав, що ти протримаєшся так довго, — сказав хтось. Я мало не вискочив зі шкіри. Я підняв свій посох руками і повільно обернувся по колу, шукаючи джерело голосу. — Хто там? Там, в стороні, відчувалась пляма холоду. Не фізичного а якогось глибшого і темнішого. Скупчення тіней, ілюзія в темряві між світлом, що зникає, коли спалахує блискавка, і знову з'являється, коли вона минає. «Ти чекаєш, що я назву тобі своє ім'я?» зневажливо промовила тінь. «Досить з тебе знання, що я той, хто тебе вбив». «Ти трохи поспішаєш». Відповів я, все ще обертаючись, шукаючи голос очима. «Ця справа ще не завершена!» У темряві, під розбитим вуличним ліхтарем, десь за двадцять футів від мене, я розглядів постать людини. Чоловік це був чи жінка, я не міг сказати, як і розрізнити по голосу. «Скоро!» – сказала фігура. «Ти не зможеш довго протриматись. Мій демон прикінчить тебе раніше, ніж пройде десять хвилин!» Голос звучав надзвичайно впевнено. «Тож ти викликав цього демона?» «Звісно!» – підтвердила тіньова постать. «Ти клепку в голові маєш?» – приголомшено крикнув я. «Хіба ти не знаєш, що може статися, якщо ця штука вирветься на волю?» — Не вирветься, — запевнила мене фігура. — Я контролюю його. Я сконцентрував свої відчуття на постаті і виявив, що це нереальна людина і не ілюзія, що її маскує. Це лише видимість, фантом форми і звуку, голограма, яка могла бачити, чути і говорити за свого творця, де б той не був. — Що ти робиш? Запитав силует, бо, мабуть, відчув, що я продивляюсь його. «Цікавлюсь твоєю кредитною історією!» Сказав я і кинув у нього частинку волі, що ще в мене залишалося. Такий собі магічний еквівалент Ляпаса. Зображення скрикнуло від несподіванки і відсахнулося назад. «Як ти це зробив?» – прогорчала фігура. У школі відмінно вчився. Голограма щось крикнула і підвищила голос, вигукуючи окремі склади. Я спробував розчути, що саме було сказано, але черговий удар грому заглушив половину того, що безсумнівно було ім'ям демона. З квартири донісся далекий слабкий звук демонічного гуркоту, який різко обервався. «Тепер!» – сказав образ з насмішкою в голосі. «Тепер ти заплатиш!» «Навіщо тобі все це?» «Ти стоїш у мене на шляху!» «Жінку хоч відпусти?» «Вибач!» – сказало зображення. «Вона бачила занадто багато. Тепер вона теж на моєму шляху, і демон вб'є вас обох!» «Ти падло!» Констатував я, Силует лише посміявся з мене. Я озирнувся через плече і подивився в бік квартири. Крізь дощ я почув сухе, і хребке шипіння, що переходило у щось на кшталт клацаючого гарчання. Блакитні, жаб'ячі очі поблискували у грозі, поки демон підіймався сходами з квартири. Тварюка одразу ж сфокусувалася на мені і рушила вперед. Задня частина автомобіля Сьюзен, який вона припаркувала біля моєї квартири, опинилася на його шляху, і пальцями однієї худорлявої, м'якої, на вигляд руки, чудовисько підхопило задню частину машини і відкинуло вбік, де авто впало з важким хрускотом. Я ж спробував не уявляти ці пальці на моєму горлі. «Бачиш!» — сказало зображення. «По одному моєму слову! Час помирати, Дрезден!» Ще один спалах блискавки показав, як демон впав на карачки і поповз до мене. Наче ящерка з надмірною вагою, що шкандибає по розпеченому піску в затінок перебільшено виляючи, що виглядало смішно, але наближало його все ближче і ближче з оманливою швидкістю. «Готуй ще четвертак, щоб продовжити розмову, гівнюк!» сказав я і спрямував посох на тіньове зображення, цього разу зосередивши свою волю на повноцінній атаці. Стрегалом фінітас!» Багряне світло раптово залило силует, поглинаючи краї і рухаючись всередину. Зображення загарчало, а потім задихнулося від болю. Дрезден, мій демон виламиє тобі кістки. А потім слова прокльнів перетворилися на крик болю, коли моє контрзакляття почало розривати зображення на шматки. Що ж, виходить, я майстерніший за того, хто створив силует, бо він не зміг втримати закляття перед обличчям моєї атаки. Фантом і Крик повільно затухали луною вдалині, поки зовсім не зникли. Я дозволив собі маленьку посмішку задоволення, а потім повернувся до жінки на землі. Сьюзен! Сказав я, присідаючи біля неї і не зводячи очей з демона, що насувався. «Сьюзен, вставай! Нам треба йти!» «Я не можу!» – схлипнула вона. «О, Боже!» – її вирвало ще раз. Вона спробувала піднятися, але впала назад на землю, жалібно стогнучи. Я озирнувся на воду, вимірюючи швидкість цієї істоти. Воно наближалося швидко, але не так, як може бігти людина. Все ще можна втекти від нього, якщо побігти щодуху. Я міг би пройти через воду і опинитись в безпеці. Але я не міг нести Сьюзан. Я б ніколи не встиг, вона б хальмувала. Та якщо не зробити цього, ми обидва помремо. Чи не краще, якщо хоча б один з нас виживе? Я озирнувся на демона, виснажений та захоплений зненацька. Сильний дощ не давав змоги застосувати магію вогню, давній зброї людини для супротиву темряві і того, що вона приховувала. А я не мав достатньо сил, щоб придумати щось інше. Протистояти чудовиську, рівнозначно самогубству. Сьюзен ридала на землі, мокра від дощу, Квола від зілля і не могла встати. Я відкинув голову назад і дозволив воді змити останні сліди шампуню з очей і волосся. Потім розвернувся і зробив крок на зустріч демону. Не можна лишати Сьюзен цій тварюці, навіть якщо це означає смерть. Я ніколи себе не пробачу. Демон щось прошипів до мене шиплячим підлабузницьким голосом, і підняв обидві руки, стаючи на задні лапи. Над головою спалахнула блискавка, сліпуче яскрава. Грім пролунав в небесах досить сильно, щоб здригнути вулицю під моїми босими ногами. Грім, блискавка, буря! Я подивився на киплячі хмари над головою, освітлені танцюючими блискавками, що рухалися між ними смертельно красиво та яскраво. Сила вирувала і танцювала в штормі. Містична енергія, стара як світ, достатньо потужна, щоб розтрощити скелі, прогріти повітря, закип'ятити воду до пари, спалити все, до чого вона торкається в попіл. На той момент, думаю, можна з упевненістю сказати, що я був у відчаї і готовий спробувати що завгодно. Демон завив і пошкутельгав вперед, незграбно, проте швидко. Я підняв посох до неба однією рукою, а іншою вказав пальцем на демона. Це небезпечна робота викликати бурю. Ніякого ритуалу, щоб надати йому форму, ніякого кола, щоб захистити мене, навіть слів, щоб захистити розум від того, як енергія магії буде протікати крізь нього. Я послав свою волю вгору, назустріч шторму, вхопивши безформні сили і втягнувши їх у візерунки сирої енергії, яка почала спрямовуватися до мене, до кінчика посоху. Спитала С'юзан. «Що ти робиш?» Вона сиділа на землі у вечірній сукні, тремтячи. Її голос також тремтів. «Ти коли-небудь у дитинстві з друзями ставала в лінію, тримаючись за руки, і разом прошаркували ногами по килиму, щоб потім остання людина в черзі торкнулась когось за вухо і шандарахнула ту струмом?» «Так», — розгублено відповіла вона. Я роблю те саме, тільки масштабніше. Демон знову завищав і стрибнув в повітря потужними жаб'ячими лапами, летячи до мене в повітрі злякаючою і неприродною грацією. Я зосередив те, що залишилося від моєї волі на посуху, хмарах і бурхливій силі вгорі. Вентас! викрикнув я. Вентас фульмінол! За моїм бажанням, іскра вистрибнула з кінчика посоха до хмар над головою і торкнулася розбурханого, неспокійного черева бурі. У відповідь заревіло пекло. Блискавки, гаряча лють вітру і дощу, все це обрушилося на мене, сконцентрувавшись навколо посоха. Я відчув, як сила вдарила в кінець мокрого дерева з ударом, наче кувалдою. Вода потекла вниз по посоху і в мою руку, змушуючи м'язи битися в конвульсіях, вигинаючи тіло від напруги. Мені знадобилися всі сили, що я мав, щоб утримати в голові образ того, що треба, щоб утримати руку, спрямовану на демона, щоб енергія, яка проривалася крізь мене, не завдала шкоди мені, а йому». Демон був десь у шести дюймах від мене, коли лють бурі закипіла в моєму тілі, вийшла через руку, через вказівний палець і влучила йому в серце. Сила відкинула монстра назад, вгору, в повітря, і тримала його там, оповитого короною сліпучої енергії. Демон боровся, кричав, махав жаб'ячими руками, бив жаб'ячими ногами. А потім монстр вибухнув у зливі блакитного полум'я. Ніч перетворилася на день, а мені довелося заплющити очі. С'юзен закричала від страху, і думаю, що я, мабуть, закричав разом із нею. Потім ніч знову стала тихою. Вогненні шматки чогось, про що не хотілося думати, сипалися навколо нас дощем, Падали з дзвінкими мокрими звуками на дорогу, тротуар, подвір'я будинків навколо мене і швидко згорали до маленьких шматочків вугілля, а потім з шипінням перетворилися на бризки води. Вітер різко вщух. Дощ сповільнився до лагідного стукоту, лють бурі спала. У мене підкосились ноги, і я, приголомшений, хитаючись, сів на землю. Волосся висохло і стояло дибки. З почорнілих кінчиків нігтів на ногах вився дим. Я просто сидів, щасливий, що вижив, що можу знову вдихати і видихати повітря. Здавалось, що можна залізти назад у ліжко і проспати кілька днів, хоча я прокинувся лише півгодини тому. Сюзан сіла. Кліпаючи з порожнім обличчям, вона подивилась на мене. «Ну що ж, а що ти робиш наступної суботи?» Запитав я її. Вона просто подивилась на мене десь з хвилину, а потім знову зомліла і впала на бік. А я ж почув кроки, що наближалися з темряви з іншого боку. «Ти ще й демонів викликаєш!» Зогидою промовив кислий голос. На додачу до тих звірств, які вже вчинив. Я відчував, що сьогодні в повітрі пахне чорною магією. Ти справжня тварюка, Дрезден. Я трохи схилив голову на бік, щоб побачити Моргана, мого наглядача, високого і масивного у чорному плащі. Дощ намочив його сиве волосся до самої маківки, а по рисах обличчя, наче канали в кам'яній плиті, текли струмочки. Я не викликав цю штуку, — відповів я. Мій голос був невиразним від втоми. Але я, чорт забирай, відправив його туди, де цій тварюці належить бути. Ти що, не бачив? «Я бачив, як ти захищався від нього», – сказав Морган. «Але не бачив, щоб його викликав хтось інший. Напевне, ти сам і викликав, і втратив контроль. Він все одно не зміг би мене здолати, Дрезден. Цей демон не приніс би тобі ніякої користі». Я слабо засміявся. «А ти про себе високої думки». Сказав я. «Я б не ризикнув викликати демона тільки для того, щоб дістатися до тебе, Морган». Він звузив свої і того вузькі очі. «Я скликав раду», – сказав він. «Вони будуть тут через два дні і вислухають мої свідчення, Дрезден, і докази розглянуть, які я надам їм проти тебе». Знову спалахнула блискавка. Більш тиха, і в його очах з'явився дикий, божевільний блиск. І тоді вони накажуть тебе стратити. Я просто тупо дивився на нього якусь мить. Рада, сказав я. Вони їдуть сюди, у Чикаго. Морган видав таку посмішку, яку акули приберігають для дитинчат-тюленів. Зранку у понеділок ти постанеш перед ними. Зазвичай мені не подобається робота Ката, Гаррі Блекстоун Коперфілд Дрезден. Але у твоєму випадку я пишаюсь тим, що виконую цю роль. Я здригнувся, коли він вимовив моє повне ім'я. Він зробив це майже безпомилково, може випадково, а може й ні. У Білій Раді були ті, хто знав моє ім'я, знав, як його вимовляти. Тікати від скликаної Ради, уникати їх, означало б визнати провину і накликати на себе біду. А оскільки вони знали моє ім'я, то легко могли мене знайти і дістатися до мене, звідки завгодно. Сьюзен застогнала і заворушилася. «Гаррі?» – пробурмотіла вона. «Що сталося?» «Я повернувся, щоб переконатися, що з нею все гаразд. І коли озирнувся через плече, Моргана вже не було». Сьюзан чхнула і притулилася до мене. «Я обійняв її, щоб поділитися тим невеликим теплом, яке в мене ще лишалось. У понеділок вранці». У понеділок вранці Морган висуне свої підозри та звинувачення – і цього ж, швидше за все буде достатньо, щоб мене визнали винним. Ким би не був містер чи міст тінь, треба знайти його, її чи їх до ранку понеділка. Інакше помру. Я роздумував, наскільки зіпсоване це побачення, коли під'їхала патрульна машина, увімкнула і спрямувала на нас прожектори. І офіцер сказав у гучномовець, «Опустіть палицю і підніміть руки вгору! Не робіть різких рухів!» Цілком природно, подумав я, охоплений якимось виснаженим стоїцизмом, що офіцер заарештує голого чоловіка і жінку, одягнену у вечірню сукню, які сиділи на тротуарі під проливним дощем, як пара п'яниць, що тільки-но вийшли з запою. С'юзен прикрила очі, а потім подивилась на прожектор. Блювота, яку вона викликала, напевно вивела з неї зілля і припинила його любовну дію. «Це?» – сказала вона спокійним і безпристрасним голосом. «Найгірша ніч у моєму житті. Офіцери вийшли з машини і попрямували до нас. Я буркнув. Ось що буває, коли намагаєшся зустрічатися з чарівником». Вона подивилась на мене вбік, і її очі на мить похмуро блеснули. Вона майже посміхнулася, і в її тоні, коли вона заговорила, було щось на кшталт мстивого задоволення. Але це буде фантастичний репортаж.